18. 2110 рік. Бункер 1. Тренажерний зал на 12-му поверсі пахнув потом. У кутку лежала купа залізних гирь, а на штанзі для жиму залишився забутий рушник, під яким лежало понад 100 кг залізних дисків. Троє оглянув безлад, викручуючи останній болт з боку велотренажера. Коли кришка відпала, шайба та гайки посипалися з поглиблених отворів і розлетілися по плитці. Трой поспішив їх зібрати і склав у акуратну кубку. Він зазернув унутрові латренажера і побачив велике зубчасте колесо, зубці якого були помітно порожні. Ланцюг, який виконував всю роботу, звисав навколо осі шестерні. Трой був здивований, побачивши його там, бо думав, що пристрій працює на ременях. Це здавалося занадто крихким. Не найкращий вибір, враховуючи термін, протягом якого він мав служити. Насправді було дивно думати, що цій машині вже 50 років і що вона мала прослужити ще століття. Він витерло лоб. Під все ще стікав краплями після кількох кілометрів, які він проїхав, перш ніж механізм зламався. Пошукавши в ящику з інструментами, які йому позичив Джонс, він знайшов пласку викрутку і почав підважувати ланцюг, щоб повернути його на шестерню. Ланцюги на шестернях. Він посміхнувся про себе. Хіба не так? Вибачте, сер. Трой обернувся і побачив у Джонса, свого головного механіка, ще на один тиждень, що стояв у дворях спортзалу. «Майже закінчив», – сказав Трой. «Вам потрібні ваші інструменти?» «Ні, сир, доктор Генсон вас шукає». Він підняв руку, в якій тримав одну з тих громізких грацій. Трой дістав зі скриньки з інструментами стару ганчірку і витер мастило з пальців. «Було приємно працювати руками, бруднитися». Це було бажане відволікання щось робити, крім того, щоб перевіряти дзеркалом пухарі в роті або сидіти в кабінеті чи квартирі, чекаючи, коли знову безпричинно заплачеш. Він залишив велосипед і взяв радіоприймач у Джонса. Троєвіч у хвилю заздрості до старшого чоловіка. Він з радістю прокидався вранці, надягав джинсовий кембінезон з латками на колінах, брав свою надійну скриньку з інструментами і виконував список ремонтів. Будь що, аби тільки не сидіти, склавши руки, чекаючи, поки зламається щось набагато серйозніше. Натиснувши кнопку з боку радіоприймача, він підніс його до рота. «Це Трой», – сказав він. Ім'я звучало дивно. Останніми тижнями йому не подобалося вимовляти своє ім'я, не подобалося його чути. Він замислився, щоб на це сказали доктор Генсон і психіатри. Радіо зашипіло. «Сер, вибачте, що турбую». «Ні, все гаразд. У чому справа?» Трой повернувся до велотренажера і взяв рушник з ручки. Він витер лоб і побачив, що Джонс жадібно дивиться на розібраний велосипед і розкидані інструменти. Коли той підняв брови з питанням, трой кивнув на знак згоди. «У нас в кабінеті є пацієнт, який не реагує на лікування», – сказав доктор Генсон. «Схоже, це ще один випадок глибокої гіпотермії. Мені потрібно, щоб ви підписали відмову від відповідальності». Джонс підвів погляд на велосипеда і нахмурився. Трой потерпотили рушником. Він згадав, як Меріман казав бути обережним, видаючи такі документи. Було багато хороших людей, які воліли б просто проспати весь цей безлад, ніж відпрацьовувати свої зміни. «Ви впевнені?» – запитав він. «Ми спробували все. Його скували. Охорона зараз везе його вниз. Ви можете зустріти нас тут? Вам доведеться підписати відмову, перш ніж його заберуть». «Звісно, звісно». Трой витер обличчя рушником, відчув запах миючого засобу в чистій тканині, який перебивав запах поту в кімнаті та мастила відкритого велотренажера. Джон схопив одну з педалей своїми товстими руками і повернув її. Ланцюг знову був на шестерні, машина знову працювала. «Я зараз спущуся», – сказав Трой, відпустивши кнопку і повертаючи рацію механіку. Деякі речі було приємно лагодити, інші – ні». Експрес вже проїхав, коли троє дістався до ліфтів, він бачив, як швидко опускається індикатор поверху. Він натиснув кнопку виклику іншого ліфта і спробував уявити сумну сцену, що розгорталася внизу. Хто б це не був, він співчував йому. Він сильно тремтів, звинувачуючи в цьому прохолодне повітря в коридорі і свою вологу шкіру. У кімнаті відпочинку за рогом м'ячик для пін-понгу відскакував туди-сюди, а кросівки скрипіли, коли гравці бігали за наступним ударом. У тій самій кімнаті телевізор показував фільм, лунав жіночий голос. Трой подивився вниз і зніяковів, побачивши свої шорти та футболку. Єдину владу, яку він справді відчував, надавав йому комбінезон, але часу, щоб піднятися і переодягнутися, не було. Ліфт писнув і відчинився, а розмова всередині стихла. Трой кивнув на привітання, і двоє чоловіків у жовтому одязі привітали його. Троє їхали мовчки, кілька поверхів, поки чоловіки не вийшли на 44-му загальному житловому поверсі. Перш ніж двері встигли зачинитися, троє побачив яскраву кулю, що котилася по коридору, і двох чоловіків, які бігли за нею. Почулися крики і сміх, а потім винна тиша, коли вони помітили троє. Металеві двері зачинилися, закривши короткий погляд на нижче і більш нормальне життя. З тремтінням ліфт занурився глибше в землю. Трой відчував, як бруди бетон стискають його з усіх боків, накопичуючись зверху. Піт від нервів змішувався з ботом від фізичних вправ. «Він виходив з іншого боку ліків», – подумав він. Щоранку він відчував, як повертається щось схоже на його колишнє «я», і це тривало все довше і довше протягом дня. Минуло п'ятдесятий. Ліфт ніколи не зупинявся на п'ятдесятому. Коридори за ним були заповнені аварійними запасами, які він сподівався ніколи не знадобляться. Він пам'ятав частину орієнтації, коли всі ще були на ногах. Він пам'ятав кодові назви, які вони придумали для всього, як нові етикетки затуляли минуле. Щось тут його турбувало, але він не міг зрозуміти, що саме. Далі були механічні приміщення та загальні склади, а за ними два рівні, на яких розміщувався реактор. Нарешті найважливіше сховище з усіх. Спадщина, чоловіки та жінки, що спали у своїх блискучих трунах, ті, хто вижив з попереднього часу. Ліфт сповільнився. Двері дзенькнули і відчинилися. Трой одразу почув галас у кабінеті лікаря. Генсон викрикував команди своєму помічникові. Він поспішив коридором у своєму спортивному одязі, підохолоджував його шкіру. Коли він увійшов до приймальні, він побачив літнього чоловіка, якого двоє чоловіків з охорони тримали на ножах. Це був гал. Трой впізнав його з їдальні. Згадав, як розмовляв із ним у перший день своєї зміни і кілька разів після того. Лікар і його асистент порпалися в шафах і ящиках, збираючи необхідне. «Мене звати Карлтон!» – ривів Гал, махаючи худими руками, а розстебнуті ремені звисали зі столу і гойдалися від метушні. Трой припустив, що вони тримали його під контролем, щоб спустити в ліфт, і замислився, чи не вирвався він, коли прийшов до тями. Генсен і його асистент знайшли все необхідне і зібралися біля каталки. Гал широко розплющив очі, побачивши голку. Рідина всередині була блакитного кольору, як відкрите небо. Доктор Генсон підвів погляд і побачив троє, який стояв у спортивному одязі, паралізований, і спостерігав за сценою. Гал ще раз закричав, що його звати Карлтон, і продовжував бити ногами повітря. Його важкі черевики гупали об стіл. Двоє охоронців з зусиллям тримали його. «Рука!» – пробурмотів Генсон, стискаючи зуби, коли почав боротися з однією з рук Гала. Трой поспішив до каталки і схопив одну з ніг Гала. Він став пліч опліч з охоронцями і боровся з черевиком, намагаючись не отримати удар. Ноги Гала здавалися пташинами в мішкуватому комбінезоні, але все одно вони були як мули. Одному з охоронців вдалося затягнути ремінь через його стегна. Трой нахилився на гомілку Гала, поки другий ремінь затягували. Що з ним? запитав він. Його турботи про себе зникли в присутності справжнього божевілля, або це було те, до чого він сам прямував. Ліки не діють, сказав Генсон. Або він їх не приймає, подумав Трой. Медичний асистент зубами зняв купачок зі шпирця кольору неба. Зап'ястя Гала було зафіксоване, голка зникла в його тремтячій руці. Поршень вводив яскраво синю рідину в його біле і плямисте тіло. Трой здригнувся, побачивши, як голка встромляється в тремтячу руку Гала, але сила в ногах старого миттєвого зникла. Усі, здавалося, глибоко видихнули, коли він знепритомнів. Його голова відхилилася вбік. Останній незрозумілий крик перейшов у стогін, а потім у глибокий і важкий видих. «Що за чортівня?» – Троє витерло лоб тильним боком руки. Він був мокрий від поту, частково від фізичного навантаження, але здебільшого від сцени, що розгорталася перед ним. Від відчуття, як людина так зникає, відчуваючи, як життя і воля витикають з його ноги, що б'ється, коли його примушують заснути. Його власне тіло затремтіло від раптового і сильного тремору, який зник, перш ніж він встиг зрозуміти, що він настав. Лікар підвів погляди, нахмурився. «Вибачте за це», – сказав Генсон. Він грізно подивився на офіцерів, висловлюючи своє незадоволення. «З ним не було жодних проблем», – сказав один з них, знизуючи плечима. Генсон повернувся до троє. Його щоки провисли від розчарування. «Мені неприємно просити вас підписати це». Троєвитара обличчя переднього частиною футболки і кивнув. Втрати були враховані, як індивідуальні, так і бункерні. Запасні частини, що були відповідно запасені, але всі вони були болючими. Звичайно, сказав він. Це була його робота, чи не так? Підписати це. Сказати ці слова. Дотримуватися сценарію. Це був жарт. Всі вони читали рідкі п'єси, яку ніхто з них не міг запам'ятати. Але він починав. Він це... Відчував. Генсун перебирав папки з формами, а його помічник розстібав комбінезон Гала. Чоловіки з охорони запитали, чи вони потрібні, останнє перевірили фіксатори і відійшли. Один із них голосно розсміявся чогось, що сказав інший, коли звук їхніх чобіт стих у напрямку ліфта. Тим часом трой загубився в розслабленому обличчі Гала, легкому підйомі та опусканні його старих і вузьких грудей. Ось і нагорода. За те, що згадав, подумав він. Цей чоловік прокинувся від рутини притулку. Він не збожеволів, у нього раптово прояснився розум. Він розплющив очі і побачив крізь туман. З гачка на стіні дістали кліпборд, вставили в його металевий затискачі потрібний бланк, трою подали ручку, він написав своє ім'я, повернув дошку і спостерігав, як працюють двоє лікарів. Він замислився, чи відчували вони те саме, що й він. А що як вони всі грали одну ту саму роль? А що, як кожен з них приховував ті самі сумніви, і ніхто з них не говорив, бо всі відчували себе абсолютно самотніми? «Ми не могли б дістати це для мене?» Медичний асистент стояв на колінах, крутячи ручку на основі столу. Трой побачив, що стіл стояв на колесах. Асистент кивнув у бік ніг «Звичайно!» – Трой присів, щоб звільнити колесо. Він був частиною цього. Це був його підпис на бланку. Це він повернув ручку, яка звільнила стіл, і дозволила йому котитися по коридору. Коли Гал опинився під столом, йому послабили ремені, а комбінезон обережно зняли. Трой зголосився розшнурувати черевики і відкласти їх у бік. Паперовий халат був непотрібний, його сором'язливість більше не була проблемою. Ввели голку для внутрішньовенного введення і закріпили її пластиром. Трой знав, що вона буде підключена до кріокамери. Він знав, як це, коли лід повзе по венах. Вони штовхали каталку коридором до армованих сталевих дверей глибокої морозильної камери. Трой вивчав двері. Вони здавалися йому знайомими. Він нібито пам'ятав, що колись бачив щось подібне в одному проєкті, але то було для приміщення, заповненого машинами. Ні, комп'ютерами. Клавіатура на стіні защебетала, коли лікар ввів свій код. Пролунав важкий гучний звук, коли штани втягнулися в товсту коробку. «Порожні камери в кінці», – сказав Генсон, кивнувши в делину. Ряди блискучих і герметичних ліжок заповнювали морозильну камеру. Його погляд впав на екрани на підставках кожної камери. Там горіли зелені вогники, що означали життя. Не було місця для пульсу чи серцебиття, тільки імена. Ніякої можливості пов'язати цих незнайомців з їхнім минулим життям. Кесі, Кетрін, Габріела, Гретхен. Вигадані імена. Гвін, Галлі, Гезер. Усі в порядку. Ніяких змін для них. Нічого, за що чоловіки могли б боротися. Все відбудеться в одну мить зайти у рятувальну шлюпку, помріяти хвилинку, вийти на сушу. Ще одна гезер. Дублікати без прізвищ. Трой замислився, як це буде працювати. Він сліпо рухався між рядами, лікар і його асистент розмовляли про процедуру, коли його периферійний зір вловив ім'я і сильне тремтіння пробігло по його кінцівках. Гелен. І ще одна. Гелен. Трой втратив рівновагу і ледь не впав. Колеса з виском зупинилися. «Сер?» «Дві Гелен». Але перед ним, на чіткому дисплеї, що показував температуру глибокого-глибокого сну, ще одна – Гелена. Трой відхилився від каталки і тіла Гала. До нього повернулося відлуння слабких криків старого, який наполягав, що він хтось на ім'я Карлтон. Трой провів руками по вигнутій верхній частині кріокамери. «Вона була тут». «Сер, нам дійсно потрібно рухатися далі!» Трой проігнорував лікаря. Він потер скляний екран, холод зсередини просочувався в його руку. «Сер!» Павутина інею вкривала скло. Він витер замерзлу плівку конденсату, щоб побачити, що всередині. «Нам потрібно встановити цього чоловіка!» У тому холодному і темному місці лежали закриті очі. Крижані кристали прилипли до її вій. Це було знайоме обличчя, але це була не його дружина. «Сер!» Трой спіткнувся, руками хапаючись за холодну труну, щоб утримати рівновагу, а спогади викликала у нього нодоту. Відчув, як його кінцівки сіпаються, а коліна підкошується. Він впав на землю між двома капсулами і сильно затримтів, сплюнув. Сильні спогади боролися з останніми залишками наркотиків, що ще були в його венах. Двоє чоловіків у білому кричали один на одного. Кроки стукали по замерзлій сталі і стихали, віддаляючись до важких дверей. На людські булькання долинали до бух троя і звучали так, ніби вони виходили з нього самого. Хто він був? Що він там робив? Що вони всі там робили? Це була не Гелен. Його ім'я не було Трой. Кроки поспішно наближалися до нього. Ім'я було на язиці, коли голка впилася в його тіло. Донні. Але і це було не так. А потім його охопила темрява, стискаючи все з його минулого, що його розум вважав занадто жахливим, щоб витримати.